dian gabbon nongi etorri zuen entzleei Gamers podcastera ba, bat ez dute bideoegoen podcast alde batetikan eta ba, nere mintza praktika bestetik gainera batzutan irbai ban Nere bloga ez. Eta, ba, gaur ba, blog modurasiko gar ere bai zergatik ez ez. Zer moduz joan da Zue, joan dira zuen eh, azken asteak eh, nik oin grabatzen nahi zela, ba, eh, irailean grabatzen na ez justo justo gusto eh, ba, bueno, Black Friday inguruan grabatzen nahi naiz, Eta ba, ba bueno, nire kasuan e, ba, mantendu naiz beti bezala ez, e, jola, aldudan momentutan jolasten eta nahi duan jenderekin debora pasatzen nire telefono markatu nire telefono berria e, iritsiiz zitzaidan e, aurreko jabetean. re bai probatzen eta peskat ohitutzen egon e, e, e, naiz, telefono noetara e, biztiki gomendatu bar dut. Utzen zait pilo bat e, bal, duela... <laughs> Urte batzuetan, eh, bueno, duelarte batzuk, eh, onarantz, ba egone marka txinatar baten e, telefonoak, marka chinatarrau, eh, unihertz izena du edo unihertz edo unihertz eznakina prononziatzen, nola pronuntziatzen dan. Eh, saituunez polikiago hitz egiten, zeren zaila da hitz egitea, ezta. Eh, ba marka hau, eh, Unijertz ba, ba, bueno, e, ateratzen ditu telefono arraroak esan dezakigu, oso nitchoko, es, e, telefono ateratzen ditu, be, bere portafolioan adibez badaude, ba, eh, kezke ba, e, izan nago 3G telefono munduko, 3G telefono txikiena, munduko, 4G telefono txikiena eta, ba, nik eskutandu dudana ba, munduko 5G telefono txikiena. Eh, ez da en chiquita va a edo pues iruikatu alduen modura ba, eh zeren ba bueno bost ira baina ba bueno duzu ba, beste telefono normal batekin eta ba, ba ez dakit, ez? Eh, berez pantailak atzbete bateko diferentzia dauka baina eh, ba, bata bestearen parean ikusita ba asko zondiago ematen dute ba, telefono normalak di oso konten Jolasteko zer moduz? Ba Oro korrean oso ondo, baina eh, harinez, eukitzen joku batekin ba, ba, ba bueno, arazu gari. Zeren, ba, ere momentuan, erosein nun, ba, akizuten, ba, nin, Lovecraften e, zeal, e, lorea eta hori, ba, piloat flipatzen abuela, e, mai jokutara ba, asko jolasten egonaiz. Eta, ba, bere momentuan, erosein nun, hor e, Google Playen, e, Lovecrafts Untold e, jokua, edo, Untold Stories, ez dakit nore zanaduen, Eta ba ez daki telefonoa pantalla oso txikia dela oso txikia delako edo e, beste telefono normal batekin konparatuta, baina eh ematen duoztula eh ez dela oso ondo joaten, ba, botoiak faltatzen diela edo zeren ba ba ez sint ezintut e, era pasa Beraz ba bueno, zentzu horretan pizkat, ba, ba oraindik an investigatu dut, baina nokorren oso oso kontent telefonohonekin pilo bat irauten dio bateria, kasunetan izan edo ba, e, unihertz jeli max, holako telefono txikiago bat nahi badut zute, atzbetekoa eta bateria asko duena eta bar ba, nik biziki gomendatzen dut hau esan da e, ba bueno, joango gara piskat e, berriekin hasiko gara berriekin gero e, pasatuko gara e, eskaintzetara eta eta ba, e, bukaerak bukaeran edo ba, bukaerarako edo, e, amaierarako barkatu E, komentatuko dut, ba, azteko jokoa izan dela, Pokemon, nola da, nola da, txun, momentuat, e, behiratzen nahi nintzen zela, telefonon ze, ze nola jartzen duen. Pokemon TGZP. E, da Pokemonen e, karta joko berria, e, Google Playen atera zena. E, ba bueno, seguraski review eta kritika ugari ikusi duzute jada. Eta, ba, ba bueno, aurreratzen duzuet, ba nahi nahi zaidan zaitan e, joku bat dela. Eta, bueno, esan bezala, ba, e, komentatuko dut, ez zer moduz. Eee, e, zer zer faltatzea? Ah, bai e, komentatzea, komentatzea, ba, haonek, ez da gabideo joekin e, zer ikusirik. Baina, e, ba, bueno, egon nintzen jolasten joku batera, mai joku batera, ez anodula, time stories. Ez da, kita horrekoan komentatu nuen, espero dutez ez. Ba, eta time stories da, nola daiteko, ba, ba, bueno, Ministerio del Tiempo moduko, ba, ba mai joku bat, eee... No, oso narratiboan, non ba, bueno, e, tem, agente temporal batzuen e, azalen jarriko gara eta bidoliko gaituzte ba, ba, antzinera e, ba deskubritzea ber, zer ari den e, denboraren e, ez marean edo denboraren e, flujoan e, zer, ja, zer dagoen ba gaizki edo eta hori e, ba, bueno, e, soluzionatzen saiatu behako gara eh bon, lehenengo caja dauka e, edo ba kaja printzipala oinarezko kaja badauka bere aventura, bere aventura, 20garren no, e, mendeko hasieran hasierara e, ematen eramaten gauna eta orain, orain arte ba bigarren kajare bai jolastu dugu e, bigarren kaja jolasteko lehena izan bar da eta bar eta bigarren kajan ba nola iteko ba walking dead de delako e, aventura batean jartzen gaituzte eta Pillo bat, pillo bat, disfrutatu dut, gustatzen lako jokoak, egia da ba bere bere eh punto negatiboa dakala dela, ba historia bukatu duzula. Ez badu zu urte, urte pare bat pasatzen edo uzten e, pasatzen markatu. Eh ba segurazki so, historia gogoratuko duzu eta jakingo zu zer egin bar zenuen ba hori pasatzeko, baina orokorrean ba oso oso ondo diseinatuta dagoen joku bat da eta pilloa disfrutatzen ari nahi naiz. Eh, nolaiteko ba, escape room edo joku narratiboak gustatzen bazaizkizue, eh, ba, ba, oso gomendagarria nere ustez. Gaina, ba, ez da joku berria, beraz, ba, askotan Wallapopen eta horrelako sareetan e, pak batean aurkitu etzak ezue, ba, bai oinarrezko caja eta bai, eh, ba, nolaiteko ba, ba DLCak, ez da eztia baina espansio cajas eta e, ba, oso joku ere bai, eh, ona iruditzen zait, ba, Ba, normal lan, ba, hijokutara jolazten ez den jendeari ateratzeko, ez? Zeren, azkenan, ba, historia da alderik e, garrantzitsuena, eta esan bezala, baina arte, ba, bi, bi tal jolastu ditugu, eta pila bat gustatzen ez, ari zaigu. E, azte buru honetan ez, baina da horren goan, ba, irugarrenak eta ikusiko dugu abertz, zer moduz, baina, e, ba, pinta oso hona daukaz, zeren, eraman goi, e, aventuranak dirudinez, eraman gaitu, ainatzera. Ba, dragoien garaiera eta barrera mango gaituela horlako magia garaibatera beraz ba, ba, bueno, ikusiko dugu beraz emuz baina esan bezala ba ni oso oso engartzatuta horrelako jokoetara eta bueno hau blog hau pixkat atzean utzita ba joango gara e, asteko berrietara zeren e, ba, bueno aste honetan e, berri ugari entzuten eta piskat e, berri ugari e, ugarien inguruan irakurtzen ego naiz Eta, baleena eta interesgarri ere bai, e, hau, ba, bueno, e, bere, YouTube-en ikusineun bideo bat, baina ere bai, ba, ba game erauntzian ere bai, podcastean komentatu zuten ez? E, dela, bueno, ez da berri-berria, bainan, e, ba, bueno, PlayStation Pro konsola e, kaleratu zutela, ez nun komentatu horreko zaian, eta, ba, ba bueno, horrela, e, nabarmenen, nabarmenen, zakin nosaten dan, gauza garantzitxuena, eh, aurreko bertxioarekin konparatuta, ba, eh, ba, bueno, grafika obeagoa daukala. Horrek zer esan nahi du, ba, eh, berez jokuak, ba, ba, bueno, kalitate obeagoan disfrutatu daitezkela, zeren eh, ba, bueno, beste, beste espezifikazioak ez dituzte eh, hainbeste argitu, eta beraz, Bien e, fitxa bata bestearen ondoan jarrita. Ba, ez da a, grafikaren aktualizazio hori e, kanpoan utzita. Ba, ez dirudi, ez zer aldatu dutenik. Bueno, aldatu dute eta horregonda ba, beskat, konsolaren inguruan dagoen polemika. Ez zeren, e, badakiz dute, ba, Playstation 2 atera zenea, justo pandemia garaien, gaizkiz banago. E... Ba, bueno, bi bertxiotan kaleratu zutela, eta gaur egun ba, bi bertxiotan aurkitu aitekena e, PlayStation Pro kanpona dugu badugu. Dela, ba, PlayStation Bosta, eta PlayStation Bost e, Slim Edition edo ezakiruna ditzen zaion. Dela, ba, bueno, oso antzekoa dia, baina batak badauka e, diskoa e, diskoa irakurtzeko aukera, bat, disko lektore bat, eta besteak ez e, PlayStation Pro, e, Bost Pro, e, normalak badauka. Eta PlayStation Bost, ez dakit non esan, adun, eh, bueno, eh, disko lektorak ez daukarak, ba, ez dauka, eh, baina berez, ba, konsola berdina dira. Kontua da, kontua da, ba, PlayStation Bost Pro honek, ba, eh, hori kentzen duela, ez, eh, ere bai, kentzen duela ba, disko lektore hori, eta beraz, ba, bueno, ba, zen eukaten, ba, kolekzio bat, eh, PlayStation Bostaren inguruan, ba, ez dakit, ez, hogei eh, joku edo, amar joko ez dakit, kolekzioa badauk azute, Ba, PlayStation Bost Proan ezin dela erabili berez. Berez zergatik gan esaten du zeren eh jokua, eh konsolak, e, ba, bueno, ematen diko aukera, ba e, Blu-ray lektore bat erosteko, ba, baina konsola za parte. Eta kitzenba balio duen, baina eh banago, ba, konsola eh salmentar ateratzenan, eh seituan agortu zan eta ez ba bakarrik horik baizik eta agortu ziene bai eh blurre hauek eta ba gero bikarren esku gozaretan ikusi da ba, prezioa oso oso, oso puztuta, ez da? E, bi gauz hauen e, ba, prezioak. Claro, polemikalde polémica alde batetik an ba hor egonda zeren berez ba bueno, grafika hobeagoa ematen digute, baina ez digute ematen aukera ez gure, e, ba, bueno, gure kolekzioko jokuak erabiltzera eta pixkat ba, gil, e, giltzatzen gaituzte ez e, Playstationen e, sarea erabiltzera eta horrek ekartzen dituen e, arazoak e, ba, bueno, edo horrek ekartzen dituen arazoekin ez, komentatu dugu saioan baina baina berriro, horrelako ba, ba, bueno, sistematan gertatzen da baduela ba, ez dakit ez, e, urte barru edo, ba, Playstation bosta e, edo Hogei urte barroz ez dakit ez, e, PlayStation Bosta ba nola baita ez ba, da, ja, bat ere garrantzitsu eta bar, gertatu gaiteke, ba, e, PlayStation Bostaren dendako jokuak kentzea, gertatu gaitekeera gure kontuko jokuak ezabatzea, eta, klaro, e, azkenean, ba, ba, da guk orda hindu dugun e, ba, bueno, eduki bat, e, ba, kentzen gaituztela ez. Beraz, ba, bueno, PlayStation bostaren polemikalde batetikan, ba, hori diskoa kendu dudotela, bestetikan, eh, disko lektora abarkatu, kendu dudotela, bestetikan, konsola, berez, komentatzen duten, berre euro garestigo ateratzen dela, baina hau ez da egiegia, eh, ba, zerren, bueno, berre un euro garezti gogat eratzen da. Eh, kontutan ukita, ba, PlayStation eh, bostaren prezioa, eh, bere momentuan, eh, Sonic igozuela, goratu dezakegu, Ba, ziren bosteun euroetan ateraztela, gero e, Sonyek igozuen, berroita marre euro, eta bosteun eta horreita marre euro, toki askotan da, e, impostuak e, kanpoan utzita, ez? E, kasu honetan, segura eski, ba, horrein ba, biratuko dut, zuzenean, zenbat balio duen Amazonen nahi ez, e, Playstation Bost Pro, salmentan badago, baina, e, ohen txabertan, sortzirun euroetan dago, beraz? Ba, ez dira, berreun euro, bezik ba, gutxi gara era, berreun da berroita euro, vale? Eh, claro, Órtica en esta polémica, peraz con kapazit, e, aukera gutxiago ematen diguten konsola alde batetikan, eh 250 € gareztiago. Ba bueno, e, horrek molestatu dio. Eh alde on adibidez, ba PlayStation bost oinarrizkoa e, ba bueno, e, edo bazekan eh tera batera zen iristen SSD bat zuela eta kasu honetan, ba consola berriek SSD bat izango duela. Au, paperean eman dezake e, ba Cristonako igoera, baina eh goratu barkatu dugu horlako ba, SSDak ba, bueno, eh orlako SSD-ak e, Amazonen 50 € balio dutela. Beraz, <laughs> azkenean baukera ba, ba ematen digun konsola, berez grafiko gehagoa eta e, ba, bueno, ba, bai kapazitate handiagoa, baina claro, horrek ez du justifikatzen bat ere, ez? Eh prezioa. Hala ere, komentatu dudan bezala, ba, e, ba bueno, agor, agortu dira iaia, ia, unitate guztiak, eta zure Black Friday eta Eguberri enostean, ba, e, jarraituko dute agortuta edo. Sonic, e, ba, bueno, promestendigu, ba, Playstation honekin ba, lauka, e, kalika, lauka e, resoluzio batean, ba, irurogei fps jolastugu dezakegula, ba, E, ba, grafikoak pilo bat hobetuko direla eta bar eta bueno gogoratu ba badut e, PlayStation Bost e, aurkeztu baino leno zalmentar atera baino leno Sonic ezaten, berdina esaten zuen ez eh PlayStation oinarrizko PlayStation naekin ba 4K resoluzio fps tarar ba jolastu eta ba, bueno, ba, ikusi ezakigu berriro ber, e, berdina prometen badute ba e, ba bueno asi era batean ez duten, ez? Eh, ba bueno, promestutakoa eman. Eh, beste batetik kan pixaka kanpoan utzi dut, zeren azkenan dira eh, ba bueno, eh, bidiotan ikusi tapa. Ba. Ez dira pertsibitzen holako hobekuntzak dela, ba ba bueno, hobetu dutela berez, ba eh, ia eh, ia erabiltzen duen horlako eh nora da norada, eh joe, es em eh, SMT izena du gaizkiz banago eh eh den, dela eh, ba, bueno, graf eh, jokua erresoluzio basuago batera, berez eh ba bueno, eh, ejuk, eh sangot, ba, konsola horrun, baina ba dauka teknologia bat IA erabiltzen duenak o erresoluzioari eskalatzen duela eta horrek ba, laguntzen du ba, konsola eh, kalitate hobeago bat eskaintzera eta ez dela, bueno, ez dugu Eh, asko forzatzen, ez, konsola hau, eta, bueno, ba, ez da inbeste bera eta, bar, beraz, ba, ba bueno, PlayStation 4 Pro honekin, ba, teknologia hauek hobetzen dira, baina <laughs> esaten dut, eta eta hor badokazute, bideoak nahi baduz dute, eh, ikusteko YouTube-en eh, asko daude, nik nerekasuan adibidez, ba, Linus Tech Tips eh, kanaleko bideo ikusi nuela, eta gontzien bi konsolak konparatzen, eh, pan, biak pantalla, bi, bien pantalla, ba, ba bata bestearen parean, Eta ba ba horrela pistas orokorren ez da sumatzen hobekuntza hori. Beraz ikusiko dugu sonik gaina esaten digu, ba e, kaleratuko direla joko hobeagoak, hau e, aprobetxaton duten jokuak eta ba horretan ikusiko dugu ber, ba, ba, ba bueno, e, partida eh partiaz, eh edo ateratzen dioten joko e, konsola honetara baina berez, ba, ba ez dauka pinta oso ona. Eh tanik nere valorazio pertsonala konsola hauek izan gabe, eta badaukadat lagunak, e, baitut lagunak, bai Xboxa eta bai Playstationa daukatenak. E, nere, nere, konsolatera baino leheno esaten nuen. Hau, bueno, e, Sonic eta Microsoft, Microsoft, e, e, Promesten dute, ba, resoluzio hau eta FPS hauek, eta horita, segura eski, ba, ba, ba, jokuakonak badira, ba, disfrutatuko duzu konsola, baina, hasieran eran esaten duen, ez? Eh, joku gehienak ez dira laukara mugituko, eh, joku gehienak ez dira irurrogei FPSatara mugituko, eta bar, eh, arra, denborak arrazoa eman nau, <laughs> Eta ba, konsola PS bost pro honekin ba, e, ba, bueno, ikusiko dugu, baina momentuz momentuz azken generazio honen pentsatzen dure gauzan nabar menengarriena. Da ba, bai Playstation eta bai Xbox ba, SSD diskogorrekin etorriz direla eta horrek hobetu ba, ba, bueno, e, duela den, e, karga denborak eta hobetu dituela ere bai. Ba, e, ba, sus, e, konsolak ematauten suspensio modu hori non ba, bueno, ez dugu itzaltzen konsola eta gero segituan e, konektatu gaitezke berriro jokure eta bar e, bainan hori ba, bueno, guztia eskentzen digute baina esan bezala ba, ba, SSD bat daukatelako koa aurrekoak ez zutela ez? Bueno, ikusiko dugu hau, hau da nere ranta nere aserrea de, komia tartean ba, PlayStation Pro onen e, inguruan eta beste berri batera pasatuko gara e, komentatu dugu eh, askotan e, Zehar, ba, nola? E, Ubisoft ba dago eta e, ba, bueno, azken urtean, urtean gainera, ba, ba bueno, kaleratze pilo bat egon dira eta ba, azken honen inguruan izan dugun bueno, azken berria e, da ba, per, e, Prince of persia Lost, The Lost Crown jokua eh hegeditzeinatu zuten pertsonak, ba bertan ez daudela kaleratutak, kalera baina E, beste proiektu batzuetara mugitu dituztela. E, hau komentatzen dut zeren, ba, enpresa bueno, askoren e, mekanismoa izan da, ba, ba, lehenengo langilak fiskat banatzea, ez? E, sektore enpresa barruko ba ba proiektu ezberdinetan banatzea eta proiektu horietan ba eh saiat bon, egiten eta jendea kaleratzea, ezta. Eh claro, Seguraski ez duzute gogoratzen, Prince of Persia de Los Crown, baina da, ba, nolabitek, ba, prisa, Prince of Persia eh, frankiziako joku bat, non bidimentsio eta mugitzen ginen, grafikoki oso oso polita, eh, esan berra dago. E, eta bere momentuan, eh, ba, Ubisoftek komentatzen zuen, ba, ba oso kontent zegoela joku honekin, zeren, ba, ba bueno, oso ona eta oso ondo tera zen, eta eh, komentatzen zuten ba, Ubisoften eh, bidea ezin zela izan eh ba, bueno, e, ba urtero triplea bat ateratzea eta orlako ba ritmo esangut ez osasuntxu bat jarraitzea eta norbaiteko ba joku hobeagoekin barzaituztela eta agian hori pasatzen zela ba, proiektu txikiagoak, proiektu berriagoak, norait, ba, ba alde diferentziala eskaintzen dutena, ez? Eta, kaso honetan, borrela ba, orkestu zen, oso grafiko politekin, bidimentxotako priso Pins of Prince of Persia bat, eta ba, a, premio ugari e, jasotztituena, baina, claro dirudienez, ba, joko hau, ez da oso ondo saldu, eta horrek era mandu, ba, uzi, Ubisoft e, ba, bueno, talde hau banatzera, eta beste proiektu tan, e, e, nola baitez, e, asignatzea, ba, jende hau. E... Bueno, Eda he askotan komentatu dute, nola eh, ba, bueno, ez dituztela kaleratu, baina egia da, egia da, ba, ba askotan, ba, kaleratze prozesuak, ba, ba bueno, bidea hau eramaten dutela. Espero esa ezagun, ba, jende hau eskaleratza, baina egia da. Eh, ba, o, normalit, o, ba, bueno, pixkat ba bidea hau eramaten duela, ez? Eta gainera, komentatu behar da, ba, ba, bueno, alde batetekan Ubisoftek, ba, esaten duela, ez? Ba, joku hobeagoak politagoak, ez? Alde diferentzial bat eskaintzen duten joku oiek behar dituztela. Ez da enpresa barra, bakarra, uste, gegezkiz banago, e, bere momentuan, eee, eee, eee, bai, eak, adibidez, ba, bide berdina hartzen zuela, komentatu zuen, eta gero hori pixkat pikutara botazuela ere bai, eta gainera horrelako ba, ba, joku on bat kaleratzea bere premioekin bere gauzeekin eta bar eta ba, Piskat hori pikutara boka, botatzea ez espero ezagung jende esskaeratzea baina egia da e, ba, de batetikan ba, ba, bueno, piskat, ba, ikusten dugula ba, jokuak saltzen ez dutenean ba, e, ba, bueno, ba, segituan ba, kentzen direra haue, gauza hauek ez e, proiektuak eta proiektu hauek eta bar Eta bestetik ere bai komentatu barhar da ba, ba, bueno, guz zalego bestla, ez askotan eskin eh, eskatzen dugula ez. Frankizia berriak edo berpiztu frankizea hogei urte dituenak eta ettera dezagun bajoku bat eh, zenzu horretan ba, segurazki jende pilo bat erosiko duela eta ge ikusten da jendeak ez duela erostenez. Hau bere momenten duela urte pilo bat Nintendok esan zuen ba, ba, zalegoari ezin zitzaiola en, en, en, entzun edo asko entzun zeren Zalegoa, zalegoak berak ezekien zer nahi zuen, ez eta ba, bono, ikusten dugu hau e, behin eta berriro ba, ba, ba, egia bihurtzen dela zeren urtero ez dira faltatzen e, salduenen artean ba a, e, nola da FIFA, e, Call of Duty, Battlefield eta horrelakoak eta aldi beren ba proiektu zuraski kalitate hoberenkoak edo edo pertsonalagoak edo ba, ba, horik eh guk Erosle bezala kanpoan ustatzen ditugu Eta horrek eragiten du, ba, ba bueno, ba, enpresari idaltzea ez, noraiteko, ba, seinale bat, <laughs> ba, ez daigula hori interesatzen ez. Ba, bueno, e, alde batetikan hori, beste batetikan Ubisoft e, aldiberen e, lanean ari da, ba, beste, bueno, e, ba, beste proiektu batean, batean dela e, Prince of Persia, The Rock Prince of Persia, ez na duena. E, dela... E, Ha, esan dezake Ubisoften eh, erantzuna roguelite genero, generoko jokuei. Zerdia roguelite? Ba, bueno, komentatu dugu, ez? Eh, diela hor lako eh, jokuak, eh, ba, bere momentuan, eh, esan gota, Metroid Prime, adibidez, edo Castelvania, Metroidvania generoak e, barkatu, esan jo, errogelaita esan dut, ez barkatu, Metroidvania generoko e, joku bat da Ubisoftena, eta ba, Metroidvania dira, ba, biskat, ba, Castelvania edo Metroid Prime e, jokuak bezala, ba, biskat, aurre mapa handi, ba an, e, oso oso handi batean e, zehar mugituko gara, eta Ba, e, mapa horietan, ba, itxiak ikusiko ditugu eta ate itxi ateitxioiek irekitzeko, ba, ibili gara mapan aurrera eta atzerea ez orain lortzen dugu teknologia bat e, albidetzen diguna, irekitzera ba, ateau lehen ezin genuen aireki orain, e, e, bueno irekitzazaigu ari hau eta piskat ibiliko gara alde batetik bestera ez e, ba, mugitzen eta zentzunetan e, e, ba, bueno e, joko hau horkeztu dute E, the, the Rogue Prince of Persia. Kritikak orain arte oso oso onak dira. Gaizkin, justo biratzen nahenez, orain tonto bat bezala harinez gilditzen, e, zeren estimen biratzen nahenez zeprezio da daukan ez? Ba, orain txebertan jokoak, e, ma, maia txan atea zen, maia txan atea zen. Ba, dinez, ba ez dakit ez, berrietan ikusi ut, e, aktualizazio bat edo atera dela, ezkiz banago bere momentuan early access moduan atera zen, bai, early access modura dago orain dikan, Eta da orlako bajoko bat, ba Metroid eta Castlevania bezala, non ibilikora horreat atzera egiten. Piskat, piskat. Ez da berdina, eh? Piskat grafikoki itxusiago ere izan zaiz, baina piskat jarretsen do bidea hori, ez? Eh, de bidea hori, oso grafiko grafiko politago batekin, oso oso kartun, ez dakin horrek zue ez zer esaten eh, dizuen, baina onaraiteko ba, marrazki bizitudunen eh ba, bon, estetika hori. Eta orain arte ba, oso kritika honak ditu egia da ez dela jokua eh os asko saldu, baina eh, kontuta kontutarenoki da, ba ba bueno, eh eh oraintekan eh dagola eh anticipado hasta que no has tener los quelazao. Oraintekan jokoa ez da berez atera eta orain arte ba bere falloekin eta bar hor ba, ba, dago ez timen, eta e, esan bezala, ohintxe bertan, alde batetik nizten du studio bat, baina bestetik kan, ba, piskat ba, indartzen du, ez? The Prince of Persia, Prince of Persia frankizia hori. Eta hau esan da, ba, e, orain musika piskat igoko dut, eta joan gora e, aste honetan ikusi dituen e, eskiditzen. Eta joango gara esamezela azteko eh, eskaintzekin eta hau ikaragarria da zeren egonez grabatzen. Ogei minuto, mikrofona ireki gabe. Ikaragarria oso ondo brutal. Eh, beraz, ba bueno, pixkat azkarrago joango naiz, zez? Eh, alde batetik kan, eh, Stimen, Bermitaid eh, B dela, eh, ba bueno, Left 4 Dead gustatzen bazaiz zue, ba Warhammeren munduan dagoen Left 4 Dead bat. Eh, bai, eskaintzen digu, ba perfiles berdinak. Le Forten el Left Fort for Dead Jokoan ez zeuden perfiles berdin horiek, baina eh kasu honetan ba War eskentzen digu, ba fantasia e, epikoko épico copa ba, pertsonai tipikoak, ez? horlako ba, gerlaria eh ba, arkoaekin tirokatzen duena, eh da, eh bárbaroa, ez? Horlako pertsonaiek eskentzen dizkigu eta joan gara borrokatzen, ba escapeen ez dakizu esaten nau gazteleratz. Ba, gizon E, arratoi gizonen mareak hiltzen e, edo ez e, bere momentua hau ez da joku berria baina egia da ba, e, nik ez du dala ikusi horrein arte bermitait bi euro hogeita emeeretzian eta hau ba, ba, kristonako eskintza dela hau gutxi iruditzen bazaizue badaukazute e, bermitait bi eta del bat hogeita bat eurotan gutxi iruditzen zaizuela Ba, bermitait bat, eta DLC guztiak amasei parkatu, eh, gogita mesortzi eurotan. Eta esaten duzitza, ah, ba, narnik, jo, oinarrezko jokoekin nahiko dut, eta eh, ba, ba, DLCak ez ditut nahi, ez? Beraz, ba, ba dago justo behan besta izkintza bat, dela eh, bermitait bat joko honen lehenen goztatia, oso ere bai oso entreteni garret, eta grafikoki oso antzekoa, beraz, ba, ba, bataren historia besteren eh, atzetik joaten da. Eta tartai dela eh ba Warhammer 40.000en kokatuta dagoen, ba, ba, ba, joku modelo berdina. Eh doa joku hau ba, bueno, ez eh, dakit eh, oso ba ohituta zaute zaudeten Warhammerreko lorera, lore baina Warhammerrek ba bi norako bi ditu eta batada ba, ba antzinako mundua edo mundu fantastikoa, kondairazkoa, lehendazkoa, eta bestetik ba mundu futurista, ez? E, bere momentuan ba, e, The old Warlo antzinako muua hau mundu fantastiko hau ba, e, ba, bueno, suntxitu zuten komila tartean ez e, Game Workshopek ba, itxi egin zuen eta it itxi, itxi egin zuen ba, evento epiko batean non ba, bon, zen munduaren amaiera Munduaren amaiera honetan edo mundu amaiera honen e, eraginez ba, e, beste joku bat nola aupatzen zuten ez beste bultzatzen zuten, zela, Warhammer Age of Sigmar e, orantxe, bueno, duela ja, urte bat edo Warhammer epizat atzera du eta berriro berreskurratu du Old War Rouse, zeren, bat zeukan ba, jokalari base oso ondi bat mundu honekin e, eta Age of Sigmar Age of Sigmar ezin ziren ba, mini, beste miniaturaekin ekin jolaztu eta berez bat esamezela bermitait bat eta bida nola baiteko munduak e, amaiera honen eventoa Eta bestetik badaukoago esan badaza, batar de Warhammer 40000 dartei dela Joku estilo Berdinea, Joku berdina, bañan ba, Warhammer 40000ko mundu futuristan. E, ba, ere bai oso eskintza ona. Bestetik, bestetik, e, joan Juan Gora Humble Bandelera eta Humble Bandelek badauka bandel eh, ba bueno, eh Bundle Sperniak, Alde batetik dauka Telltale Collection isteneko bandela. Eh, ekarri era du, karri dut, adibidez, ba Walking Dead, eh serie honetako jokoa edo eta ba, Batman eh, jokuaren Jokeren ere bai eh bere momentuan irionen adalesia. Egia da, egia da komentatu nuela. Eh, jokura jolastuko nuela eta amaituko nuela eta ez dudala ez bata eta ez bestearekin egin. Baina, baina, baina ni bezela ez bazan, ni bezelakoak ez bazarete eta Joker jolastu eta amaitu nahi baduzute, ba badaukazute. Bandel honetan, eh, The Walking Dead eh, eh, jokuko atal guztiak, The Wolf Among Us ere bai atal guztiak, Batman The Enemy Within, Batman eh, Telltale series, eh, hau oso interesgarria, -tales, eh, Tales of the Monkey Island, dela, ba, ba, bueno, estilo berdinoko jokua, baina Monkey Islandeko munduan, eta, bat ez zerreba, niretzako oso interesgarria, eh, telesaien oso-sozalean eitzerako, ba, The Expanse eh, jokua. Eh, guztiago, guztiago, amaika eurotan daukazuta, amaika, koma hogei, tabi, Ez bazen zue guzti gustatzen eta bakarri, bakarrik nahi duzute Batman eta The Wolf Among Us eta gainera Monke Eiland, ba? e, bost irurogeita batean badaukazute, baina nik komentatzen zuet, zer gainera da oso aventura kasual bat, e, izango ditugu, ba, nolaiteko, ba, fijatu barko gara, ez pixka bat, e, point, and, point and click abenturak e, pixkatuko gora ekartzen dizkit, ba, joku usagonek, e, ingurua pegiratzen, gauzetan klikatzen eta momentu bat zuetan izango ditugu E, e, ba, bueno, e, aukerak egiteko ba, momentu klabeak, ez? Eta aukera horiek izango dira garrantzitsuak, zeren, ba, e, isto, non, go, non di juango den gura historia, ba, ba, determinatuko dute. Zabezela, guzti hau, amaika eurotan, oso oso eskintza ona. Hamelbean delen ere bai, e, Civilization e, bandel bat, edo pak bat. Non, izango du, alde bat edikan Civilization sei, DLC pillo bat, Civilization be, eh, Beyond Earth, dela noieteko ba, ba, espazioan kokatzen den joku bat, Civilization Bost, Civilization Lau, <laughs> Civilization Iru, Sid <laughs> eh, Meier's eh, Pirates, Sid eh, Meier's Starship, Railroads, Trenekin, Pacific Skies, dela noieteko ba, ba, gerra joku bat, horla airean, eta eis pat orlpiskat eh, rollo berdinekoa. Guzti hau, amasei eurotan. Ez duzutela zutela nahi, bai, eh 5 ordainduta, ba joku zarrak, Civilization 3, eh Starships, e, Railroads, Pacific Skies eta Ace Control. 8 € tam, ja dau kasu te. Civilization 5, 6, 4, 3 eta joku zarrak. Beraz, eh ba, bueno, bat sartzeko ba ba ba pak ikaragarria, eta hemen bezela ba guztiana bai baduzute. E, amasei eurotan daukazute, eta, ba, Zatika edo gauza edo DLC asko ez badituzuten nahi, ba, e, gutxiago ordein duzakazute, jokoa eskuratzeko. Eta azkenik, juangoera, fanatikal webgunera, non, e, e, ba, bueno, Star Wars koleksion izaneko, ba, pak bat ezkentzen digute. Non, alde, alde batetik handaude Jedi Knight e, jokuko e, frankiziako jokuak. E, Jedi Knight e, Dark Forces B, Jedi Knight Mysteries of the Sith, Jedi Knight, eh Jedi Outcast eta Jedi e, Star Wars Jedi, Knight, e, jedi Academy. Certas doasteo, ba, bueno, así era diela e, Jedi Knight eta Jedi Knight e, Dark Forces II ja, e, jarriko ditu digute Kai Katarn e, Jediaren paperean. No izango hau Kai Katarn hau da, ba, ba, no? e, kanoneko pertsonei bat, non bere aita ez du ezagutzen, eta bera da, noraiteko jansolo ba, bat izango beharitzu zela, kasar kompensas bat, eta e, bera bentura izango du, deskubrituko duena, ba, bera aita e, berez jedei bat zela, eta bueno hil legin zutela, eta beskat joango da ez, abentura horretan, e, igarutzen, neri e, rekuerdo, pillo bat ematen e, kaltzen joko hau, pillo bat disfrutatu nuen, e, joku guztia gainera, eta ba, ba, bat ez ere e, azpimagarria, azpimarragarria markatu eh bajokuz harretan jedainait eta jedainait e, Dark Forcesen eh daukagula eh orlako ba, e, horretan garestia izan 3 ba nolaiteko renderrak egite eta barrez, beraz ba, jokuak jokoak era, erabiltza dute nolaiteko eh Doom eta eta Quakeko motore hoiek oso zarrak 3 dimentsio zutena baina ezirelako ez zirela eta claro nola egiten liguete bideo ba, estenak eta bar odorek herabiliz. Eta hori da ikaragarria. Ikaragarri gomendatzen zoret pilo bat. Eh, jokura jokora jolastea egia da, ba, gaur egun nahiko nahiko, ez dakiz, direla, eh, difi, eh, eh direla, ez? Kontrolak eta bar, baian eh, Sharma ba, Pillado daukate eta asko gomendatzen ditut ditut. Best, bestalde, Pak barruan ere bai, Republico mando, Star Wars-en shooter bat eta, ba, Bere bertxio zarra dela Dark Forces, ez dira berdin-berdinak ez, eh? baina, bueno, pixkat biak shooterrak dira eta bat zarrago eta besta berriagoa. gainera de Clone Wars eh, munduan, eh, edo de Clone, Clone Wars, de Clone Wars telesaian inguruan dagoen Republic of Heroes. Dela horrelako, ba, bueno, eskuadra, shooter, ba, bueno, erbai, eh, eskuadra, xuter, eh, ba, bueno eh, joku bat. Eh, The, Force un, The Force Unleashed. Eh, zela norako Darth Vader-rek eh, lehenengo pelikula baino lehenago aurkitzen zuen mutil bat eta entrenatzen zion zit modura eta gero tranzionatzen zuen eta bar, eh, ere bai oso oso entretenei ni niri asko gustatzen zizkit eh, Star Wars Empire at War dela, e, gustatzen bazai zue eh, eh, noa? Age of Empires pi <laughs> ba, hau da eh, Star Warsen dagoen Age of Empires bat niri piloa gustatzen zait joko hau E, Star Wars Battlefront B, dela e, bere momentuan ere bai e, epiken oparituzuten, e, bertxio berria, hau klasikoa da. Eta klasikoak ere bai, niri piloa guztatzen zait, ni bere momentuan e, PlayStation bian an piloa bat jolaztunueen, eta, eta ere bai oso-oso joko entreteni garria. Eta azkenik, azkenik, zetxapasartzen nahi nahi nahiz, e, Star Wars Knights of the Old Republic bat eta bi, dila kotor mitikoak, ez? E, gustatzen bazaizkizue barroll jokuak, pixkat e, Baldur's Gate eta horrelako jokuak ba joko honek awekin flipatuko duzute. E, historia ikaragarria, historia oso luzea eta e, ba kokatzen dela Star Warsen munduan, baina antzianen, ez? Eh askoz atzerago. Beraz, eh ba Star Wars-ekolorea eta ber gustatzen bazaizue, ba oso interesgarriak dira joko hauek. Egia da, egia da, Disneyek eta, bueno, Lukas Artek, piskat, e, ba, deusestatu duela ez, lore zati hau, eta hau esan zuen, e, bueno, hau Star Wars Legends eta lore ofiziala da pelikulaan agertzen dena, baina e, nik jokoa horiek piloak komendatzen ditut. Guzti hau, MS-18 eurotan, ikaragarria. Eta hau esan da, hau esan da, musika egoko dut, eta, oango gara, ba, azteko jokoarekin dela Pokémon karta jokoa. Pokemon TGC Pocket izena du ofizialki Google Playen eta da, eh, ba, bueno, Pokemonen, Pokemon Company eren zaiakera, ba, eh, ba, bueno, karta joku virtualetan sartzeko. Zer da, Pokemon kartajokuaren bertsio digital bat? Ez, da, nola behiteko, ba, eh, kartajokuaren bertsio simplifikatu bat eta digital bat. Zein da jokoaren irizpidea dudari gabe, Dudari gabe, ba Marble Snap segurazki, segurazki hau e, ba, bueno, ez dakit goratzen zuten, baina Marble Snap eh ba Marble egin nuenen, komentatu nuen nola, ba, ba, bueno, simplifikatzen duen formulanek simplifikatzen ditu eh pilo bat, ba, karta jokuak. Eh joku bueno, peskat e, Er ronda, sei rondaz berdin joratzen ziren normalean eta ronda bakoitzan energia bat ematen eziguten, ez? Beraz, ba, lehenengor rondan izango genuen energia bat, bigarren rondan bi, hirugarren rondan 3 eta bar. Eh, energia horrekin ba kartak kaleratzen genituen, bale? Eta ba, piskat hor zegoen jokoaren taktika non eh hiru ba, zonaldetan borrokatzen ginian eta eh ba bueno, garrantzitsuena zen bi zonaldetan irabaztea eta beraz ba, hor sartzen zen bisear jokoaren e, ba bueno, e, zeren hor ba, ba, bueno, bluff edo iezturra egiteko edo edo bueno gure arerioa e, gure arerioare ziria sartzeko hor aukera sartzen e, bueno, aukera eskentzen gen ziguten eta peskat ba hor disfrutatzen zen jokoaren e, komentatu nuen alde potolo bat edo alde oso on bat zen E, ba, karta sortak oso motzak zirela, gائز ez banago 12 karta sor, amabi kartako karta sorta bat egiten genuen eta ba, ba, oso erresia izan eh nolaiteko ba karta sortak customizatu bat e, sortzea zeren ba 12 kartekin ba, ba bueno, ez gerain beste liatzen, ez? Eta eta erresagoa da eta gainera baz dira inbeste karta ateratzen eta beraz ba, karta guzti hoeek e, edo karta geienak ateratzea borroka bakoitzero ba, oso erresia izan, ez? Orduan, Pokemon TGC pocketonek pixkat hartzen du irizpide hau, baina oinarritzen da e, bere karta jokuan. Beraz, nola jolasten da e, joku hau? Hasieran e, bueno, karta sorta bat izango dugu eta hor agertuko zaigu e, ba, bizonalde ezberdin, ez? Alde batetik anegongo da, gure horretako Pokemon, e, Pokemona e, jarriko dugun tokia. Eta bestetik atzean izango dugu, ba, noraiteko erreserbako Pokemonak, ez? pokua normalean eh garaipenera jolasten da, iru, iru puntu egitera jolasten da eta ba, normalean gertatzen da. Ba, bueno, e, gure pokemon bat eh garaitzen gaituztenean, ba e, jokoak esango digu orain, erreserbat daudenetatik zein aukeratzen zu, ba hor ateratzera, ez? Eta ba, ba, bueno, aukeratuko du beste eta jarraituko du borrokatzen. Nola borrakatzen da jokunetan? Ba, eh, emango, erronda bako itzero emango digute energia puntu bat. Eta Pokemon guk, eh, kartan nahi ditugun, karta guztia jolastu aloko ditugu, baina gure Pokemonak erasotzeko ba, eh, energia behar izango dugu. Eta orduan, eh, ba, bueno, erronda bako energia emango digute, eh, baina energia puntu bakarra. Eta energia puntu bakarrori az, eh, jarri barko digun Pokemon bati, nahi dugunari. Orduan, hor sartzen da estrategia pilo bat, zeren alde batetika nadibidez. Demagun, badaukazula oso Pokemon boteretxu bat eskuan, baina e, energia asko eskatzen duena, ez? Ba, akian, ez dure estrategia izango da, ba, bizitza asko daukan Pokemon bat e, ba, bueno, borrokalari bezala jartzea, hor golpeak e, aguantatzera eta... Gu energia saptuko digu Pokemon Potol hori eta behin hiltzen zen gaituztela ba, gure Pokemon garrantzitsu hori, e, bueno, e, aguantatzen duen Pokemon hori, hori boteretxua jarreko dugu eta garaipen e, bueno, e, alortuko dugu eta barrez. Hor e, du, hori estrategiaz berdinak eskentzen digu, gainera BluFA ere bai, e, edo, bueno, gezturra edo ziria sartzea, sartzea bai, albitzen gaitu, zeren, ba, di bez, e, klaro, de. Pokemon, oinarrezko Pokemonak, eta gero daude, e, evoluzioak ere, bai. Eta evoluzioak bakarrikan jolastu daitezke, ba, e, oinarrezko Pokemona mailan badugu dugu, adibidez, ba, ez dakituz. Pikachu bat orduan, bere gainean Raichu jarri dezakegu. Raichu hori, ba, poteretxu, boteretxuago ezango da, baina nire bai, energia gehiago eskatuko du. Eta hor dago, beste faktore bat, bi, bi faktore e, e, principal dute, daude, dela alde batetikan. Energia, zenbat energia kostatzen e, jarri berdiegu karta horri, ba, erasotzeko eta bestetik zenbat energia badugu eh karta hori aldatzeko. Serenagia gertatu daiteke, ba azakidez, gu ba pikatsu jarri dugu eta gure aurrean jartzen gaituzte ba arrizko pokemon bat, badakigula gure erasoak segurazki ez diot, ez diotela daño e, barkatu, min estrarik eragingo. Ordun E, zer egin dezakegu, ba, Pokemona aldatu. Eta horretarako ere bai, egongo da energia koste bat. Beraz, ba, hor sartzen da ere bai, hori esamez dela, baziria sartzeko zer hori, zeren azkenan, agian, azten gara indartzen Pokemon bat, hor errezer ba, ban daukaguna. Ba, gure arerioari ba, nola baitez, mezua bidaltzen, gezurrezko mezua bidaltzen, ba, seguraski hori evoluzionatuko dugula eta oso boteretua bilakatuko dela, eta eta beraz, ea, ba, gure harerioarek ez ditu, noreindekan, bere Pokemon Voterchuak, eh ba, bueno, borrokan jartzen eta barrez. ez. Hor estrategiaz berainek daude, vale? Baina orokorrean, ba ba azkenen ba ba era albiatzen digu, ba, ba jo edo hori, ba, ba, energia jartzea karta bateri eta ba, esa, e, energia horrekin ba, erasoak egitea. Claro, bi santik ditzakeu bertiente dituela nik, Jolastuduan arabera eta Jolastuduan jendearen arabera. Zergatik? Zeren alde batetikan batek pentsatuko luke, ba, eh eh bueno, alde poteretxua edo alde indartxua dela, ba, borrokak. Zeren, ba, ozan, Marvel e Snapekin komenta eh compara ere bai, e, ba, borrokanak naien komotzak dira e, eta ba bueno, eskaintzen digu ez holako estrategia simple, baina, baina nahiko garatuak eta ber, Baina, claro, Horrek beste berdinte badaukago jokonek dela ba, kolekzionatzea. Zeren egunero izango dugu ba bi sobre irekitzeko aukera. Ba, ba benetazko kartak izango bali ira bezala, ba, bi sobre irekitzeko aukera irekitzeko aukera izango dugu. Eta, eh, ba, ba karta berriak tokatuko zezkigu. Eta, claro, badaude karta normalak, esan dezakegu barte ba, normalekin eta bar, gero daude kartak, ez dakiu naiz zeun dioten, nik esagut full art, vale? Diru horrela kartak non E, ba, Piskat marrazkia e, aterat, mugatik ateratzen da, ez? No, aiteko karta guzti hartzen du. Baina badaudere bai ba, e, foil daukaten kartak, dira hori lako brigibrigia daukaten kartak. Badaudere bai ba, karta bereziak, adibidez, badaudere batzuk, ekiz jartzen dutena, diela bertsio ba, oso boteretsuak karta hoietan, karta hoietako boteretsuak ba, markatu. Orduan daude karta pillo bat eta karta guztioiekin nai dugun nai dugun karta sorta sortu dezakegu egunero bi sobre irekitzeko aukera mateigu eta beraz ba egunero ba, gutxienez e, lehen egunetan, leunegunetan lehenastean segurazki lortuko ditugu ba, zakitez, e, demagun, zakit ez eh demagun 50 karta depende zenbat jolasten dugun eta gero klaro, karta horrekin ba, e, pokemon baten bertsio ezberdina izan dezakegu pokemon bertsio pokemon E, berdino erren bertxioz berdinak ez, di, ez dauzkate habilitate berdinak eta beraz horre ba, ere bai sartzen da estrategia eta bestetik ere bai egia ba, ba, da ba, bueno, kartak nahiko politak direla zer <laughs> ba, arte puntu bat daukat ere bai e, eta ba, ba, nik jolazten duan jendearekin ba, bat ez zere jendea super sartuta dago ba, e, karta horiek abertze tokatu zaidan eta bar egia da eta horrek eta gero jarriko dut e, ba, e, puntutxar bat bezala E, kartaren ka, bueno, sobreak irekitzekoak hori azkenan dela ba bueno tragaperras bat eh edo askotan saioan kritikatu dugun ba, gauza bat ez A, sobrepilo bat agertuko dira eta gu haien artean aukeratuko dugu baina egia da ba, ba segurazki jokoa eh daitez tranpeatzen gaituela eta eh badaudela ba, probabilitate batzuk e, karta batzuk ateratzeko eta ez ateratzeko eta beraz Bueno, zentzurretan, segura eski hor, e, ba, matematikak egine daude, baina egia da, ematen duela, ez, nolait, ba, jokoak e, jartzen gaituela tragaperra bat aurrean. Eta egia da, ba, jende gehien eta bat eradinekoa zer ba, modu horrek, modu horrek, ez, baina sobre irekitza horrek, ba, guztik zarrapatu e, gaituela edo digula, ez, nire kasuan nadio ez, Egia da, ba, ba bueno, Pokemon, eh, marcatu, eh, Marvel Snap eh daukan jolas modua gehia gustatzen zaidala, baina egia da, ba bueno, zentz horretan, ba bueno, du eta nik eh, Pokémoneko karta jokoraz nintzen jolas tu. Eh, baina nahiko simplifikatzen du, ba, ba, dir, eh, nik dakidanez, ba, modu hori, ez? Orduan eingo izitu horlako mapa. bat. Vale? Sartuko gara aplikazion eta aplikazion sartuko gara no, no, oinarrizko pantalla batean non izango du. Ba, alde batetikan ba, tokatu zaizkigun logroak eta bar eta opariak eta zeak. Guzti hoiek ba, puntit, puntito batekin agertuko zaizkigu e, eta beraz baurra ba, agertuko. Eman digutela, sore bat, eman digutela, ez zer gauza, eman digutela, objetu bat, orlako gauza guzti hoiek. Eta gero, bean ba izango du eh atalez lehenengo izango da noraiteko landing page, ez zaik da, nora daunez, eh arrera pantalla bat, e, gero izango du kolezioa noraiteko manejatzeko e, atal bat. Izango du gorebai bai, e, laguneekin eh e, kontaktuan hartzeko atal bat, gure lagunak e, agregatzeko, ez aplikazioan eta azkenek izango dugu ba, e, borrokatzeko aukera bat, jokoak ematen dieu aukera jolasteko. E, makinaren aurka E, ez ezagunen aurka edo lagunen aurka. Eta azkenan pixkat ez gustatu modu horiz e, lagunen aurka jolazteaz zeren pixkat liosoa da. Ireki ibar dugu partida bat eta kontrasenia bat jarri. Eta hortun gure lagunare izan behar diogu e, berak partida bat ireki bar duela eta kontrasenia bat jarri. Eta kontrasenia horiek berdinak direnez jokoak automatikoki batuko gaitu. Pixkat iruditzen zaiten gorro soa, modu hau Azkenean, bueno, ez da oso komplikatu, baina negia da, ba, bueno, ondo egon, odo, gobe iruditzen zaidala, ez, e, lagune artean bat aukeratze, eta esatea, e, ba, ez dakit, e, nahi dut honen aurka jolastu, eta lagun horri, ba, notif, notifikazioa eta e, iristea, eta barrez, irutzen zaidat, modu obeagoa. Baina egia da, ba, bueno, naiko momentuz, momentuz, egia da, ba, ba, naiko simplifikatu da dagoela, E, pantalla. Gero badakigu zeren, ez, e, ez gera berriak, ez, e, gauza huetan, eta badakigu gero e, ba, bueno, a, ba, pantalla guzti hauek e, simbolitoz eta argiz eta guztiz e, eskeintzataz e, beteko dela bainan, e, bueno, jakin ezazuela momentuz baneko garbia dela e, adibidez, gure kolekzioaren atalean zerren dezakegu ba, baraja berriak sortu momentu ez dut ikusi eh, limite bat dagoenik. Esak, komentatzu, zeren marbel esnapen, ba, limite bat zegoen. Eh, Bestalder bai, egindezak egu, erako, eh, erakuskarta erakusketa bat, edo ditugun karta politenak eta bar, noa ba, bitrina, virtual batean jarri, eta gure lagunak, sartu daitezke, daitezke gure kolekzioan, ikustea bertze eze kartak ditugun, eta bar. Bueno, batez ere, ondo dago, eh, karta sortak sortzeko. Eta oso ondo dago, batez ere, E, zeren, badauka modu bat otomatikoki sortzeko karta sorta bat adibez nahi dut jolastu karta sorta bat non ditut pokemon urezkoak eta elektrikoak ba bakarken ema ber konioke e, sortzeko karta sorta, sorta bat otomatikoki ba e, pokemon elektrikoekin eta po urezko Pokemonekin. kasen zorretan momentu batean e, na segundo batean egiten gaitu horrako karta sorta berri bat Eta zentzorretan, no, hauson da dago, baina negia da joku honek batez ere brilatzen duela ba, meta kontrolatzen duzunean, ez? E, Marvel esnapezela, ba. e, kontrolatzen duzunan ze Pokemon sartzen dituzu eta saietzen zarela beren habilitateak, ez? Konbatzen ba? e, jokoak momento horretan ba, brilatzen du Zer gatek esatu ba, dut, badiez ni hautak pokeme karta bat dela, e, Pikachu e, e, barkatxu, barkatu Pikachu EX eta badiez ba bueno, ba, karta nahiko boteretsua da, baina batez ere dakabilitate bat non e, errezerban izaten baditut Pokemon elektrikoak, ba, e, bakoitza, Pokemon bakoitzara bakoitzak sartuko iego, ba, edo eragingo du Pikachurrek erasotzen duenean, ba, 30 e, gehiagoko min bat. Beraz, ba, oinarrezko erasoa 30 bada eta beste 3 badauzka gorba azpian, ba, izango ditugu adibidez, ba, 120ko eraso bat. Normalean, ba, Pokémon ez oso boteretsu bat hiltzeko, eh, behin eraso, e, eraso bakarrez hiltzeko e, e, aukera emango dugu. Ordun, claro, eh garrantzitsua da, ez ere, ba, ba karta sortak e, eratzea eta eta buruarekin eratzea. Baina egia da Claro karta sortak banaikoizkizan hogeita ha kartakoak direla eta beraz ba, un, ez baduzu meta asko ezagutzen eta ezbazara gehiek egizartzen horretan ba, segura eskin interesa galduko dugune, galduko duzu. Nere lagunek adibiz jolastuta ba, e, zenzu horretan ba, normaen automatiko gi sorttzen dute e, karta sorta eta jazta zeren egia da ba, bueno, denbora gehiozkatzen duela karta guztiak gerakurtzea eh probatzea eta abar eta zentzo horretan ba, ba, e, ba bueno, nekagarrea e, lagunak agregatzeko zonaldea ba naiko erresa da e, or, e, kode bat izango du bakoitza eta kode horrekin ba gure lagunak eh sartuko ditugu aplikazio barrun Eta, e, ba, bueno, esan bezala, borroka agune izango dugun, non? Aldu, alko dugu, holastu ba, halko dugu, makinaren aurka, makina lagunen aurka edo, bai, e, edo e, areiriren aurka. Jokua nola dago, kon, e, zein da jokuaren konzeptzioa ba, izango ditula, e, bazakitez, astero edo iabetero izango ditula ba, eventu ezberdinak. Ma, momentu honetan adibidez, e, lapras eventu batean gaude eta ba, lapras hori lortzeko aukera bakarra izango zaigu, ba, eventu horietan borrokatuta. E, zailtasun saltasun esberdinak eskaintzen digute eh ba eventu hoietan eta eh ba garaitzen dugunean ba logroak lortuko ditugu logro hoiekin emango dizkigute ba, e, joku eh joko barruan dauzkaden dauden txamponez berdinak e, non ba bueno e, albidetuko digute ba e, karta geiago lortzeko eta bar ez eta e, ere bai ba, ba lagun e, bono, automa e, Beste baten aurka jolaztea, automatikoki, ba, enpare jatuko gaitu, eta modu hau ezait asko guztatu zeren ez, e, pixkat iruitzen zait, eta segura eskidela e, da, ez du da lako ba, meta gehiegi kontrolatzen, baina gertatzen zait, klar, normalean e, batzen didate jokalarekin ba, nere kontrako Pokemonak e, eh erabiltzen dituztela adibidez ni arriskoan arriskao pokemon handitu eta bat-paten tokatzen zait edo askota tokatzen eh, zait ba landare pokemonak no? nere pokemonak biskat agulak diela hoien aurka edo, edo urezko pokemonak esanbesteela ba agulak diela hoien aurkan ereak ordun zentz horretan ez dak, ez dut izan sortean dirik, eta gainera Claro, izango dugu joko barruan nola daiteko ba, ba nivel bat, ez? Eta nivel hori normalean lortzen da ba e, bai, logroak egiten, misioak egiten eta kartak lortuz. Eta gertatu zaitez adiez ni 11garren e, egotea eta e, tokatu zaitez adiez jolastea, ba 18-19garren mailan dagoen beste jokalariretan aurka jolastea. Ordun, claro, jokoak momentuz ez za kit eztu no parejatzen edo 18garren mailako tipo hori Eh, ba, ba, oso, oso txarraztan eta zuen duen bateri irabazten, ez dakit, neri irabaztizia, <laughs> dudari gabe. Claro, eh, ez komentatu dut, jokoak eh, txampon komietartean ezberdinak esketzen dituela, premiu na. Eh, Olako, ba, ba eh, arezko, eh, zan gut ba? Eh, erloju batzuk izango dira eta erloju hoiekin ireki alko sobre gehiago zer esan bezala, ba, egunero, bi sobre irekitzeko koukere izango dugu eta gero, eh, konta, denbora kontadore bat egongo da vale? eh, kontadorea hondiena ba, amabi ordu izango da eta hortikan bera joango da geizten, orduun Eh, e, denbora erabilita, ba, e, erlojo hiek erabilita, ba, e, unitate bakoitza izango da ordu bat, jokoaren barruan ordu bat. Orduan eh gastatuetzako upilo bat, ni len eguneen gastatu eman zizkiaten guztiak, ez? Eh karta sorta handiago bat izateko eta ba. Eh, emango egutere bai beste unitate bat rekargatzen joango dela askotan, dela eh está aquí no es no están aduen evento txan, zerbait. Non ikusi aldezakegu gure lagunei ze Pokemon tokatu zaien, ez zin izan dien azken ireki duten azken sobra eta egoten bada gustatzen zaigun baten bat e, sartu gaitezke ordainduta ba, noa komieta arteko champon bat eta E, tokatu zaizkion bos karta hoien artean, ba, no, jarriko dirapiskat denak e, desordenatutak eta buruz eta bat aukeratuko, aukeratuko dugu, eta sorte badugu dugu, ba, agertuko zaigu, ba, guk, e, nahi genun karta hori ez. E, nik ikusi dut, ba, nahi duan karta lortzeko hau e, modurik errezzena dela, Zeren azkenan enazkenan, ba, gure probabilitateak, edo karta hon bat tokatzeko probabilitatea, ba, uneko geikoa dela, eta gainera, ba, ba, txampon hori edo e, egunero errekargatzen da, eta beraz, ba, Ha, bueno, depende Z Pokemonak dauden e, nolaiteko zozketa a horretan e, ba, gehiago du gutxiak ordainduko dugu eta egunero izango dugu Beintzat, behin egitoko aukera segurazki bi, bi aldiz egiteko aukera baina behin ikusita ba, zuen kolekzioa hamaina e, ba, desente bat daukala ba, segurazki e, e, zaiz zuen beste gustatuko edo zu beste erabiliko e, vale komentatu ditu gauza onaketa Tartekatuitu gauza txarrak ere bai, eta, ba, bueno, elefantea gelan, batez ere, gauza niretzako txarrena dela, ba, sartzea berriz, eta berriz, eta, bueno, oso astunan ez, zentzunetan, badakit, bainan, e, ba, traga delako mekanika hauek sartzea, ba, umeentzako bideratuta dagoen joku batean. Egia da, bai, Pokemon karta jokua ez dela berez, umeentzako ez dute izango helduentzako dela, baina helduek hobeto jolaste dute eta segurazki helduek gehiago disfrutatzen dute. Baina eh, kontutan egoki bar dugu, ba, Pokemon eh, txikienentzako bideratuta dagoen eh, frankizia bat dela eta de eh, Pokemon Company Nintendo eta bar ateratzen duten gauza guztiak zentzuenetan, ba umeentzako bideratuta dagoela, ez? Claro, sobreak akiretik mekanika hori azkenan tragaperres bata. Eh eta neri piskatki eskatzen hau ba ezakite, urteko mutil batek hori ikustea eta e, pentsatzea ba, ba bueno, zergatik ez dio sartuko? Eh, e, demoraldi pasea pasea ordain zergatik ez tud ordaintzen eta ber, ez? Komentatu zuen e, beste jokoak bezala momentuz gutxi, baina beste jokoak e, jokoetan ikus dugun bezala jokoak jarriko dieguelako notifikazio puntu bat eh zerbait egin behar dugunean. ez Adibidez, ba, bueno, logro bat erreklamatu bar dugu, e, Ordun agertuko zaigu hor reklamatu bar dugun toki horretan, ba, puntu horretxo bat guk hor e, klikatzeko eta ikusteko zer egin behar denez. Zentsu horretan gertatzen da, eta honek Marvel esnapek egiten zuen ere bai, eta e, ba, ezait bat ere gustatzen, supozan dot bere psikologia edukala zergatik horrela horrela egin duten baina eramaten zaitu pantaila batetik bestera eta esan bazela Marmel esna, snap beregina dituen zuen zeren ezen berdina logro bat desblokeatzea zeren pantaila batera ematen zi e, ziguten baina gero joaten eramaten zi beste pantaila batera beste logro bat zeren e, logro hau beste ataleko logro bat delako eta eta azkenaren jokalari bezala ikusten dugun gauza bakarra da e, karta berri bat eskuratu dudala Eta ez du du lertzen zergatikan eramata dit pantai batetik bestera, ez? Zentsortan, Pokemon, TGC, Poketonek e, berdina egiten digu. Eta, esamezana, ba, liatzen du, liatzen du, eta ni pentsatzen dut, eragin, e, bueno, eragin da dagoela. E, Piskat, esamezana, umeak eta gazteak, ez? Piskat, konfunditzeko, ez? Eta batez ere horlako puntu gorri bat ateratzen da nolaiko nolaikoBT behar bat dugula ez e, denboraldiko pasean. zeren jokoak eskatzen digu denboraldi pase bat esezki izbanago hamarrra urotan. Horrek era, era emango di gaukera irekitzeko gaizki ezbanago beste bisobre gehi egunero. Bat gutxienez. bi agian baina ez nago ziur, vale? Ez dut orden du. <laughs> Eta claro. Kontua da, ba, amarre euro. Ez dakitzen bat iranko duten denboraldiak, bainan, e, pixkat, ba, ez dakit ez, fornaitekin egindako konparazioarekin ikusita, ba, digez, denboraldi batek irauten dezake, lau bostazte, ordun karo, e, agian hilabetero, ba, ez dakit ez, amabi, amaboste euro, ez dakit, zeiz azpi euro ordaintza, ea, karta, bueno, hor raz mekanika bat eskatzen diuen jogu batean, ba, pixka da ez gainaabobo nire nire uste ez ez. baina egia da egia da ba, pexkat inguratu dutela guzti hau e, ba, bueno, oso mekanika e, erre, sarkorrarekin ez dakit hau hititza da baina oso erresa da ba, joko honetan sartzea, oso erresa da ulertzea eta tutorialak ez dira oso luzeak beraz ba, ba, esan bezala disfrutatu daitezke. Hau esan daan nire nere bueno, emango dioan nota jokuni da eh, zazpi bat. Eta honek kontrastatzen duez Marvel esnapin eman eh, nion eh, no, beratzi.bo ez dut orlako bat. Zergatik ematen dio zazpi bat? Zeren iruditzen zait momentu honetan nahiko berdea dagoela, baina bestalde eh, jolas modua eh, ba ez da hini entreteni garriaz. Eta pentsatzen dut, ba horlako karta kartahokoa gustatzen bat ezkizu, Marvel Snapekin gehiago disfrutatuko duzute, baina negia da, ba segurazki horlako joku bat bideratuta dagoela Pokemon eh franquiziako zalegoei eta segurazki ba Marvel Snapen sartu bazarete, ba, ez da ez daizue segurazki gehiain beste interesatuko edo alrebez, ba, Pokemoneko Pokémoneko jokalariari, jokalariarei Marvel agien ez zaio interesatzen, ez? Orokorrean esan bezala, ba, borroka e, ondo dago, baina niretzako ba pizkat faltatzen zaio horrez? Eta ta zer zera kanesan bezala aplikazio nahiko berde dago zeren e, badaude atal batzuk oraindik kan ba, e, grisian emango digut aukera aurrerago ba gure kartak a, lagunekin aldatzeko baina momentuz hori e, ba, ba, grisian dago ez ordun jokua atera da ez da ez da noraiteko em, early release edo orlako bat jokua atera da bertsio finalean eta momentuz ba Irutzen zait, okerragoa, zeren ez ez digo ez kigu, ba, duen aukera guztiak eskintzen. Badauka tragaperras e, mekanika hori eta gainera ba jolas modua, ba, ondo dago, e, ondo dago. horrelako e, jok, jokuetan sartzeko iruditzen ba, ba zaiz super ondo, baina egia da. Eh, ba, bueno, ba, e, ez del pentsatzen e, dut beste jokoak ezentzu horretan, ba segurazki entretenigarriak izango Entretenigarriagoak izango direla. Ba bueno, eh está kit, eh agian komentarioetan, zer iritzen zaizuen, baina e, ba bueno, nik gomendatzen dut, eh. Naiz nota hori jarri, e, gomendatzen dut joko hau zeren, egia e, da. Ba, ba bueno, ba, ba, ba, pentsatze koleksioa egiteko eta bar, e, umeak izango bagaina bezala eta kromoak eh eskuta eta bar, ba zents horretan, ba oso disfrutatzen da ere bai aplikazio hau. Eta bueno, joango gara saioren amaierara. Eta ba, beraz ba musika era. Eta musika igoko dut eta joan gora saion amaierra. Hau izan da Mugemer eh, saioako azken, eh, bueno, azken alea ez, ez, ez da azkena izango, eh, ez peru dut datorren azten berriro grabatzea beintzat aurrera ez, lana ez eh, ba, urtea maiererako eta bar. Komentatu nahi dut gauza bat, eh, agian ikusiko dituzute dute, ba, saioak ez direla, horrein bueno, dikan gehiago tartatzen dutela, edo nolabait, igotzen dila bat batean bi saio batera eta barrez, Hau, e, ez da, ez dut nahite egiten baizik eta ba, egon zen azken hilabetean egontzen da, kristonako ba, eraso, hackerren eraso bat, ba, arkaib, e, webguneren aurka arkaib da, nik nire audiak horre horretara e, igotzen ditut. Da nora egiteko, ba, e, audioen edo bideoen interneteko liburutegi bat, vale? eta jakerrakegon dira erasotzen hau eta eh aste batzuetan ez da ez da ondo ibilli horguneo eta beraz ba ez dituen audiak igo. Ordun batzuetan sartzenaiz eta igo daitezke, beste batzutan sartzenaiz naiz, e, eta ez din dira igo. Ordun e, gertatu daitezke ikusi dezakez dutela e, ba hori, ba batean bi audio ezberdin igotzen direla ta ber. E, ba, bueno, ez dela jakinatzen zuela, ez dela nahi eta. E, Komentatze ere bai, beti duzela, e, podcast plataforma gehienetan, horro dagoela nagoela, e, normalean ere audioak, esan bezala, arka ibera ditut, baina iboxen aurkitu dut zaka zute, baina gaizkiz banago, e, bere momentu honorela jarri nuen, ba, beste plataformetara ere bai, banatzen ditu, eta beraz, entzun daitek, eta nola, arka igotzen ditut, ba, ez zute publikizitatea entzungo eta bar eh ala ere, ba bueno, eh ai e, aplikazioekin entzuten baduzute eta bar, e, ba segurazki, ba entzungo antzungo dute. Baina bueno, eh jakinezazuela, ba orrela dela. Eh bueno, eta gustatuko litzeteke, a ber norbaitek komentatzen duen, eh Ez bada hor iboxen e zen egia da, ba ez ditut da ikusten. baina hor e, ba, Twitterren ez naiz gehi egizartzen batez ere azken aldian, ba, kaka dela baka bat da eta e, dena oso polarizatuta dago eta bar. baina egia da, ba no e, ez ben kasartzen zaiela eta ez sartzen naizela eta ikusten badu hor nahako ba, mezu bat autu da eta bar, pa, ba, ez hartuko naizela, ez erantzutera eta bar. Gustatu klitzedek, a ber, e, norbaitek komentatzez, zer daukan, e, edo zer ikusi duzuten Black Friday-en e, Black, Black Friday erosteko. momentoretan honetan, zer ba, e, Cyber Monday eta hor lakoetan ba, eskintzak egoten dira, bai gauza fisikoetan konsoletan eta bar, baina baita ere e, aplikazio digitaletan eta jokuetan, e, eta hor duan, ba, bueno, e, seguraski ikusi duzute gauza nik ez duala ikusi, edo hor e, aplikazio bat edo joku premium bat, Ba, pena meriztu duena, eta gustatuko litzedeke Lut, lef, sangot, ba? Gustatuko litzedeke, jakitea, beraz Ba, komentatzen badozute e, Obe, obe Nik eskertuko izudet pilo bat Eta, ba, bueno, esan bezala, hau izan da Mugei Mereseko agarabatu bat Eta ikusiko gara, ba, datorren saion Aio!